Radio tässä taas hurahtaa käyntiin. Yritimme tuossa pikkusen kehräilläkin, mutta ei oikein näin sateesana päivänä. Tuntui, että ääni on mennyt. mennyt kun Yhtäkkiä tulikin kauhea vesisade täällä Tallinnassa. Mutta täällä Kassikofik nurrin tiloissa pikkuisessa studiossa istumme. Ja meitä on nyt paikalla täällä. Mä olen Helena Paavonsalo ja pitkästä aikaa Krista. Tervetuloa Krista taas takaisin. Kiitos, kiitos. Se oli pikkusen... Niin Lomilla tai töissä, sanottiin jo, jo. <laughs> ei lomailua, en Tosiaan, kuten aikaisempinakin kesinä niin olen lähtenyt täältä Tallinnasta ihan Helsinkiin kesätöihin lähinnä, lähinnä siksi, että on paljon helpompi työllistyä Helsingissä kuin täällä. Ja vietin kesän Helsingissä, olen kyllä ollut toiminnassa mukana, että edelleen kulisseissa leikannut mm, meidän ohjelmia, mm, mutta mm. nyt saatte tässä pitkästä aikaa kuunnellaan mun kaunista ääntäni. <tosikos> <tosikos> <tosikos> <tosikos> Joo, tässä oli Krista Nyström siis <tosikos> <tosikos> ja Meillä on vieras täällä, vieras täällä studiossa, mutta minäpä en vielä paljastakaan, kuka hän on. Tämä on yllätys. Ja yllätys on myöskin tämä ohjelman aihe. Enkä paljasta vielä sitäkään. Mutta mä tässä niin johdatan tähän aiheeseen. Ja luen tämmöisestä Kirsi Kunnaksen toimittamasta ja suomentamasta kirjasta Kuka on nähnyt tuulen? Mä luen teille yhden runon, joka sattui justiinsa sopivasti tässä mu silmiini, kun tätä ohjelmaa pohdittiin. runon nimi on Kissan nimi. Mikä kissalle nimeksi? Siinäpä pulma. Kun mietitte sitä, on mielenne pimeä ja sanotte, että olen hullu ja julma. Kun vaadin kolme. Kolme eri nimeä pitää kissalla olla. Ensiksi nimi, kuten Mirri ja Murri ja Pekka ja Pelle tai Eenokki, Emma, Pimpula ja pimi. Ne sopivat arkena jokaiselle. Tai kenties teillä on herkempi kissi. tai maku ne vaate jotain hienompaa. Siis Platon, Admetus, Elektra, Tseremissi. Kyllä niilläkin kissaa kutsua saa. Mutta erityisnimi, jossa tuskin on järkeä, mutta erityis, erikoisnimi, Kumminkin pitää kissalla olla, sillä kissa on tärkeä. Ja hännän nosto käy hienommin, kun nimenä on jokin pomppaluriina tai munkustrappi tai korrokopatti. Ja viiksetkin sukii fillemme liina paljon kissamaisemmin kuin pelkkä katto. Ja meidän nimi on Kattiradio. Mitäisikö vielä vaihtaa hienompaan? hän tämä on nyt sitten myöskin saanut nimen, tämän on Kiisuraatio. Mm -hmm. Kiisuraatio, mutta Suomea me täällä nyt sitten puhumme. Ja jo, tosiaan nyt että meillä on nyt täällä yllätysvieras. Ja saatte nyt pohtia sitä asiaa, että mitä yhteistä on Helsingin yliopistolla ja kissojen nimillä? Mm -hmm. Mm -hmm. Siinäpä se, <laughs> meillä on vieraana nyt Minna Saarelma-Paukkala. Tervetuloa Minna. Kerroksa sä vähän, mitä sä teet? Miksi olet ollut nyt täällä? Joo, mä olen siis töissä tuolla Helsingin yliopiston almanakka mm -hmm. joka on semmoinen pieni kolmen hengen työpaikka siellä observatoriolla Tähtitornin mäellä. Ja meidän tehtävä on niin huolehtia tästä suomalaisesta kalenterista ja, ja sitten palvella kaikkia suomalaisia kalenterin tekijöitä. Me myydään heille erilaisia kalenteriaineistoja ja tehdään, valmistetaan. Ja niihin kuuluu sitten myös nimipäivät. Eli, eli meillä on nämä suomalaiset nimipäivälistät, eli suomalainen ja suomen ruotsalainen, nämä ihmisten nimipäivälistät. Ihmisten ovat kaikille, niin. kaikille tietenkin tuttuja, mutta sitten sen lisäksi me ollaan tehty myös omat nimipäivälistat kissoille, koirille ja hevosille. Tämä on ihan virallinen nyt, siis, se kun on nyt, yliopisto. Se on nyt, niin kuin virallinen Helsingin yliopiston lista. Ja, ja sen pohjana on ihan se, että et, et meillä yliopistossa, kun voi opiskella suomen kielen osana niin kuin nimistön tutkimusta, mm -hmm. niin siellä on niin kuin vuosien varrella aika paljonkin tehty erilaisia graduja, opinnäytteitä sitten näistä niin lemmikieläiden nimistä. Ja, ja sitten myös niin muista eläinten nimistä, esimerkiksi lihmien nimistä. Mutta että kissojen ja koirien nimet on kyllä semmoinen ihan suosittu, suosittu aihe. On. Joo, ihan varmasti. Mm. Mutta mä olen tosiaankin mietityttää se, että. että Miksi tämmöinen tehtiin? Miksi lemmikkien nimistä ja milloin se on alkanut taatua? No siis nämä viralliset nimipäivälistat tuli niin kuin voimaan vuonna 2012, eli tämä on oikeastaan vasta muutaman vuoden ajan on jo Aika uusi. Mutta, mutta sitä ennen jo 90-luvulla professori Marian Blomqvist, joka on itse siis ruotsinkielinen ja ruotsinkielen professori, niin hän teki, teki tällaiset niin kuin siinä vaiheessa epävirallisemmat kissojen ja koirien ja hevosten listat, joiden pohjana sitten, sitten oli tämä meidän virallinen lista. Eli olen käyttänyt sitä Marjan Blomqvistin tota, työtä pohjana sille, sille, kun sitten tehtiin nämä viralliset. Joo, hän näkee näitä tämmöisiä kalentereita, että varmaan tuommoiset, mitä ne nyt on, kaiken maailman kissaruokia ru, ja kaikki tämmöiset julkaisivat aina niitä, mutta nehän ei ole sitten virallisia. Tämä on niin virallinen. <tärä> joo, ja, ja sitten siinä niinku ihan taustana on se, että et kun siis suomalaisille nimipäivät on tärkeitä, siis ihmisten nimipäivät. Meillä on hirveän vahva nimipäiväkulttuuri ja nimipäiviä on vietetty ja järjestetty kahvikutsuja ja monet antaa pikkulahjoja nimipäivänä ja niin edelleen. Ja sitten monilla on tullut semmoinen tapa, että sitten jos tota perheessä on, onkin vaikka kissa, jolla myös on vaikka, vaikka nimi Emma, mm. niin sitten onkin haluttu muistaa sitten Emman nimipäivänä sitä, sitä myöskin sitä Kissaa. Ja sitten kun on taas mun nimisiä kissoja, joilla ei ole löytynyt sitä nimeiseltä nimipäiväkalenterista, niin sitten on tullut tavallaan niin kuin tarve sille, että on haluttu. Et suomalaiset on yksinkertaisesti vaan halunnut juhlia myöskin kissojensa nimipäiviä. Joo, kyllä varmasti. Siis, ja mä muistan, että lemmikkien syntymäpäivät, on, ne on ollut varmaan ehkä vielä isompi juttu. että Niitä on aina juhlittu. On hauskaa, että on, nyt voi virallisesti juhlia sitä nimipäiviäkin niillä. Joo. Heidän lemmikkien kanssa, jolla nimillä on se <laughs> Joo, ja tämä varmaan niinku liittyy siihen, että et, et niinku viime aikoina niin lemmikkielämistä on niinku entistä vahvemmin tullut niinku perheenjäseniä. Joo, joo. Eli mm -hmm. jos verrataan niinku vaikka suomalaista elämänmenoa niinku vaikka tuonne 50-luvulle, niin silloin oli hyvin tyypillistä se, että esimerkiksi kissat oli jotain navettakissoja tai, mm -hmm, tai mm -hmm. niinku hiiren pyydystäjiä. ja ne kulki siellä pihalla miten milloinkin, eikä ollut sillä tavalla niin osa sitä perheen joka päivästä elämää. Mutta sitten nyt kun asutaan kaupungeissa ja kissat asuu ihmisten kanssa kodeissa, niin, mm -hmm. <laughs> niin sitten se, ne on ihan ilmiselvästi tulleet perheenjäseneksi. Kyllä. kyllä. Sehän on ihan selvä, että ne on perheenjäseniä. Mm -hmm. Niin. Kun mä sanon, että mulla on suuri perhe, kun mulla on neljä niin. poikaa siellä niin. Ja toisille vanhemmille mä olen äiti, ja näille nuoremmille mä olen mummi. Se on kyllä hirveän tärkeä juttu, että muistaa, että miten puhutellaan. Just. Mut nimet on, nimet on tärkeitä. En tiedä, mistä ne sitten aina tulee, miten sen keksii. Sinähän voi olla joku, joku, joku. Olisiko luonteen piir väri? Mm. Monesti ja. Joo, siis jos niinku miettii sitä, että, että millä tavalla suomalaiset on kissojansa nimennyt, niin siinä on niinku ihan semmoisia tiettyjä päätyyppejä. Mm -hmm. Ja yksi on se, että, että annetaan sellainen nimi, joka niinku liittyy siihen kissan niinku kissamaisuuteen. Eli halutaan niinku sillä, sen nimen avulla niinku korostaa sitä, että on nimenomaan kyse kissasta. Mm -hmm. Ja silloin ne on usein tällaisia niinku kiskis tai mirri, miiru, kiisu, kisu, kolli, tämän tyyppisiä, mitkä... mitkä niinku Kertoo jo, että on kyse kissasta. Yeah. Tai kattinen tai, tai tämän tyyppisiä. Kattimatikainen. Niin, <laughs> niin että siinä nimessä niin näkyy se, että tästä, tai joku töpöhäntä, niin siitä niin mm. tietää mm. heti, että se viittaa kissaan. Mutta sitten yleensä se, se kissan ulkonäkö. Mm. Mm. Eli, eli että on tämmöisiä, niin kuin, jos on vaikka, vaikka lumi tai lumipallo, niin se voi olla valkoinen kissa tai sitten mm. musta kissa voi olla joku, joku laku tai, tai mm -hmm. mustikka tai piki tai musta pekka tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten harmaa kissa voi olla vaikka harmi. <laughs> Mulla oli yhdellä kaverilla oli, oli kaksi kissaa. Ja Toinen oli musta ja toinen oli harmaa, niin niiden nimet oli mustia ja Harmi. Joo. <laughs> Eikö mustia Mul... jo perinteinen koira? On, ja siinä on jo. tavallaan vähän niin kuin vitsi siinä, <laughs> että, että annetaan kissalle tällainen perinteinen koiran nimi. <laughs> Mulla oli tota yksi kissa edes mennyt jo nyt, jonka nimi oli Riesa. Mm -hmm. Riesähän tuli vähän silleen niin kuin Riesaksi. No sit hänelle tuli nimeksi vielä Kukka Katriina. Ja hän sai sitten pennut yhtäkkiä yllättäen. Ja, ja mietin siinä, että pitäisikö niille laittaa nimet Harmihaitta ja Kiusa. <laughs> niin tuli viisi, niin siinä oli sit keksimistä. Joo, ja, ja tosiaan se kissan luonne on sitten mm, mm. semmoinen tärkeä... Tota, nimen antoperusten, niin kuin sanotaan. Eli, eli jos on vaikka siis sen tyyppisiä kuin vaikka joku diiva tai lady, voi olla joku sellainen kissa, kaiken kaiken käyttäytyy todella sillä tavalla hienostelevasti. Tai sitten voi olla joku reppana tai renttu tai lötkö tai ujo tai lörppö tai tai jotain tämän tyyppistä, jotka kuvailee sitten sitä. Niin on reino reppu hous, niin, hän on niin, vähän niin, semmonen. Niin. En treppana, mutta kuitenkin jotain niin. se kuvaa hän Tai voi olla hurjis tai peto tai riiviöt, jos joo, on vähän joo. tämmönen niin energisempi kissa tai vintiö tai... Tai näin. Tai sitten ihan vain joku symppis, jos on <hums> sympaattisen. Niin kuin on sympaattinen, niin. Joo. Niin. joo. Niin, tosta tuli taas mielentä omia kissoja koko ajan. Mulla oli myöskin sulo. Tuli ihan sitten kun hän oli niin sulonen. Niin, mm, just niin. näin. Ja. Sitä äsken, äsken puhuttiin siitä piukissasta. <hums> Piukissa, joo, jo se oli se. Ja mulla on semmoinen tarina tästä, kun puhun näistä omista kissoista mulla on kahdeksan ollut, niin, niin tää, just niitä Riesan, Riesan yksi näistä lapsista syntyi sitten meillä kotona ja sehän oli niin pieni tietenkin, että hän oli tässä, mulla ihan kämmenellä, makasi sinne mä kysyin häneltä, että kuka on mummin kulta? Pieni vaaleanpunainen suu aukesi ja pieni ääni sanoi, piu! Ja sitten tuli pikkupiu. Joo, just. Se tuli just siitä. Joo, ja kyllä yleensä näihin nimiin liittyy joku tarina. Joo. Et, et välttämättä Joo. jos katsoo niinku pelkästään niinku niitä nimiä, joita on annettu, niin ei välttämättä niinku tiedä ollenkaan, että miksi. Juuri näitä. Mutta sitten kun kuulee sen nimenantajan niinku tarinan, niin se Joo. heti niinku aukeaa se nimi ihan eri tavalla. Ja Joo. on tosi, Joo. tosi hienoja, hienoja tarinoita. Ja, ja sitten tosiaan niin kissanimi voi liittyä kans sen niin kuin, taustaan, eli, eli jos se on vaikka, vaikka joku kiinalainen kissa, niin se voi olla vaikka kinuski. Mm. Taikka, mm. taikka jos on joku löytökissa, niin se voi saada vaikka nimen Mooses tai Otto, <tai otto jos on ikään kuin tällainen niin niin, kissa niin, tai tämän tyyppisiä. Tai joku on tuonut vaikka Ruotsista kissan, niin sit se antaa silleen joku ruotsalaisen nimen tai mm, mm, antaa vaikka nimen Svedu tai jotain mm, tällaista tyyppistä. <tos> se on aika tärkeä kyllä, kun rupeaa oikein miettimään nyt, vaikka koskaan en koskaan niin että se nimi, minkä, minkä nimen sille keksii. Mm. Minkä sille antaa, mistä se sitten muodostuukin. Mm. Siinä on tosiaan joku tarina yleensä. Krista, sulla oli. itsellä siis no Itsellänihän ei kissoja ole koskaan ollut, mutta koirien nimet liittyy ihan aiheeseen. Ja... Itse on aina meille koirien nimenä, kun on aina ollut mun koiria tietysti. Sen on tullut uusia, mä oon sitten ollut vastuussa nimeämisestä, niin tuli, just, tuli mieleen meidän mitäs sen, viimeisimmän koiran, niin hänen nimensä Indi. Ja tämä oli ihan niinku kunnianosoitus meidän edesmenneelle koiralle, jonka nimi oli Candy. Mm -hmm. niin. Se, se aivan. Sitten joo. Siitä. joo, joo. joo, joo. Just. Nimi on tärkeä. On, on. Ja mun mielestä että just, just tämä että on tullut tämmönen virallinen nimipäivä, kalenteri kissoille, niin kertoo hirveästi siitä, miten kissan asema on vahvistunut Suomessa perheen ja lemmikkinä. Mm -hmm. Niin sisään on kunnioitusta kissoja kohtaan, kyllä, että ne saavat oman mm, nimipäiväkalenterin. Oman nimipäiväkalenterin mm. oikein yliopistokin, niin. on se. se on <laughs> hieno no asia. on hieno asia. Ja sitten on jännä, että usein näillä kissujen nimillä, niin niillä voi leikitellä hirveän paljon enemmän kuin, kuin ihmisten nimillä, että jos antaa nimen omalle lapselleen, niin sen pitää tietysti olla, se on paljon niin kuin vakavampi asia mm -hmm. ja, ja siinä mm -hmm. pitää niin kuin mm -hmm. tarkkaan miettiä, mikä on se lapsen etu ja että kun se lapsi on aikuinen, niin että se nimi toimii silloinkin mm -hmm. ja, ja niin mm -hmm. edelleen, mutta mm -hmm. sitten kun on kissa, niin sen voi niin paljon vapautuneen ja rennommin antaa vähän sellaisia niin Mulla on yksi kissa, jonka nimi on Aino. Mm. No Aino Amalia Ampia, ja kaiken hän on Aino ja hän on poika. Ja sitten Aino sanoi mulle, että kuulen, mummi, kun me muutimme tänne Viron, Viron niin hän sanoi, että, että mä en kehtaa mennä tuonne pihalle kavereille sanomaan, että mun mun mun mun on on Aino. Mm -hmm. ja mä sanoin, mun mm -hmm. sen verran sä voit aina pikkusen mun että mun että sun nimi on vaikka Raivo. Ja se <laughs> <sitten täydestä. laughs> <Ithan oli> <laughs> Just. Joo. Sehän sopii. Mm -hmm. Joo, mutta sitten, sitten niin kuin mielenkiintoinen piirre on myös se että et, et annetaan näitä niin kuin, tavallisia ihmisten nimiä. Kyllä, joo, et, et ihan näitä normaalia niin normaaleja suomalaisia etunimiä annetaan. Mm -hmm. yeah. se, mutta ei ole välttämättä niin kuin, ihan niitä samoja mitä annetaan lapsille. Mm, että et mm. sitten usein kissoille annetaan niinku tämmöisiä ehkä vähän vanhanaikaisempia nimiä tai sitten saatetaan antaa sellaisia nimiä, jotka on niinku tulossa muotiin. Yeah. Että mm. et nimistön tutkijat niinku meilläkin yliopistolla on huomannut sen, että et usein joku nimi saattaa tulla niinku ensin suosituksi niinku lemmikkieläimillä ja sitten, se me, sitten vasta myöhemmin. <laughs> Aika <laughs> et että, että niillä niinku, niinku testataan sitä ja kun se ihmisen niinku nimimuoti kehittyy. Niin, niin ne tulee sitten pulpahtaa ensin pintaan ne, niin ne uudet trendikkäät nimet niin eläinten nimissä. Tosi mielenkiintoa. Eikö se nyt on muuten muotia ihmisten nimissäkin, että käytetään näitä niin vanhan aikaisia nimiä? Että jotka tulevat nyt niin mm. uudelleen tuntuu, niin omituiselta että jos lapsen nimi on Venla tai jotain tämmöistä. <lacht> niin, joo. <lacht> ne ovat no, yleensä olla? sellaisia niin kuin noin sadan vuoden takaisia nimiä, jotka tulee sitten uudestaan ja. suosituiksi. Joo, joo. Joo. Siis se ole ihan... Yleistä, että nimet kiertää jatkuvasti. On, mm. joo. Et se johtuu niinku siitä, että et yleensä kun vanhemmat antaa lapsille nimen, niin ne ei halua antaa niinku oman ikäpolvensa nimiä, koska ne tuntuu jotenkin ihan liian tutuilta. Ja. Ja samalla tavalla omien vanhempien sukupolven nimet. On ehkä vähän liian niin kuluneita. Niin, vanha. Niin, sitten niin. kun mennään sinne niin isovanhempiesta, varsinkin sinne isovanhempien vanhempien. Niin, niin sieltä niin siellä sitten, niin ne, se, se on sitten Tuntuu jo. taas jotenkin tuoreelta ja raikkaalta ja kunnioittavalta. ne nimet. <laughs> ja, joo, joo. Mm, joo, todella mielenkiintoista. Joo, joo. Noin on. Sähän mainitsit myös siitä nimien psykologiasta, siitä kissojen että on niitä äänteitä ja muita. Psykologia on ehkä väärä sana, mutta... Näitä asia. Joo, joo, eli sitä, mikä on niin kuin, kissojen nimille niin kuin, äänteellisesti tyypillistä, mm. niin, niin sitä on niin kuin, tutkittu ihan, ihan tarkastikin. Että, että, että jos vertaa vaikka niin kuin, kissojen nimiä niin koirien nimiin, niin kissojen nimissä on niin kuin, paljon enemmän i-kirjainta, niin koska se usein niin kuin, viittaa sellaiseen niin kuin, pienuuteen, että on niin kun, mirrisissi, siis tämän, tämän tyyppistä, tekee siitä jotenkin niin pienemmän ja, ja. <laughs> siitä, siitä nimetystä oliosta. Ja, ja sitten on paljon tällaisia kuin M ja N alkusia just nämä miukuja, naukuja, ja, ja, miiruja, nöpöjä ja tämän tyyppiset. Ja, ja sitten, sitten on paljon niin R ja S, joka viittaa taas siihen, niin kuin, siihen kissan niin kehräämiseen. Mm -hmm. ja, ja, ja sitten taas niin tällaiseen sihinään ja niin sissit ja tämän tyyppiset. Mm -hmm korostaa sitä, että se Jaa. kissa sihisee. Eli, eli ne on siinäkin mielessä niin kuin äänteellisestikin kissamaisia, ne kissan nimet. Joo. Onko noin tähä. koiran nimet sit enemmän semmosia, niin kuin miehekkäitä? Tai? Joo, ja sitten ne on yleensä sellaisia, että niiden pitää niin toimia siinä, että kun koiraa kutsutaan ja huidetaan. Joo, joo, tähän, joo, niin joo niin kuin joo. Ja tällaisia, veppe, niin siis tällaisia ppe Jotsi. Niin siellä on niinku ihan eri ne päätteet niissä joo, koiran nimissä. Joo, joo. Yeah. Mä jostain joskus lukenut, muistaakseni, että koirille vokaalit on hirveän tärkeitä. Että jos koira oppii oman nimensä, niin että, et hän ei välttämättä koira ei välttämättä niistä konsonanteista niin pitää. Mutta mm. sitten jos vaikka koiran nimi on rekku, niin sitten jos ne e ja u, ne on hirveän, että ne koira tunnestaa välihuomio joo. Joo. <laughs> Niin mä luin tosta sun kirjasta, että tuota, yleensä kissoille on antanut nimen nainen ja koirille taas mies. Joo. Joo kerropa siitä tausta. Se, se on, on, on hirveän mielenkiintoista, koska, koska se tausta, tausta on niinku siinä, että et kun ennen vanhaan niin miehet oli niitä, jotka metsästi, mm -hmm. lähti metsälle koiran kanssa. No tosin nykyäänkin maaseudulla edelleenkin mm -hmm. näin. Eli, eli silloin niinku koira ja mies on niinku tullut niin paljon läheisemmäksi mm. keskenään. Mm. Ja, ja sitten taas kodin piirissä pyörin nämä kissat, ne olivat siinä navetassa ja pihapiirissä. Ja, ja sitten ne oli sitten niin naisille, em, emännät olivat siinä samassa mm. pihapiirissä, niin sitten ne emänät ja kissat oli paljon enemmän tekemisissä keskenään. Ja niille syntyi sitten tämmöinen läheinen suhde ja sen takia sitten usein ne, ne talon naispäki on ollut sitten niitä, jotka on nimennyt kissoja. Yeah. Jotenkin koirat mä mielessäni aina että kaikki koirat on miehiä. Joo, <laughs> Poi, jo, ja sitten tulee ja kissat on naisia, Kissa on semmoinen pehmeämpiä. Ja... Joo ja siitä, siitä siihen se oikeastaan niin pohjautuukin mm -hmm. että ajatellaan että kissat on jotenkin feminiilisia ja joo, koirat joo. on maskuliinisia. Joo, joo. Joo, tästä hän on puhuttukin kattia radiossa. Mm. Joskus niin. Mm. niin. Oh, joo. joo. Mm. vaikka mulla on tietysti ne neljä poikaa, mutta mm -hmm. niitä vaan niitäkin. Niitä on niin kuin, Pehmeämpiä. Niin, sulla liikkeessä ja elegantti. Niin on heillä jo Joo. ja tiedetään hyvin se, että minä olen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen piirre tässä, kun siis... Kisoille annetaan ihmisten nimiä, niin ne ei ole pelkästään etunimiä, mitä annetaan, vaan sitten, sitten voi olla niin kissalla Ai, niin, nimenä joo, pelkästään joo, sukunimi. Joo, joo, eli joo. siis tämmöisiä, joku niin kuin lipponen tai ryynänen tai tossavainen tai, tai sitten tällaisia, jotka liittyvät siihen kissan kissamaisuuteen, eli vaikka kattinen tai miirulainen tai naukunen. <lain> Tämän et, jotka niinku näyttää sukunimiltä, mutta sitten ne oikeasti on tällaisia niinku vailevia. Joo, joo. Ja ne voi olla pidempiä, että kissanimi voi olla sitten pidempikin. Niin. koska niin. sitä ei välttämättä tarvitse kutsua. Tai voi sitä kutsua, mutta ei se tottele kyllä. <laughs> se on ihan sama, mitä siinä <laughs> sanoi. Niin. Joo, ja sitten niin se usein on just tämä niinku loppu. Mm. joku Väyrynen ja tämän tyyppisiä, että vähän niinku... No <iedzieć> Niitä on. Katti Väyrynen. <hetRI> tota meidän aika kuunnella vähän musiikkia tähän väliin? Ollaan tässä tovio jo jutusteltukin. täällä kuten perinteisesti, niin vierassa aina valita meille musiikit. ja Joutuu valitsemaan. <hetri> Joutuu. <laughs> niin meidän <nyt> on. <h Edge> Meillä ensimmäisenä oli... Elvistä välittö. Sulla oli hauska tarina tähän kappaleeseen. Joo, siis mä ajattelin, että, että, että kun kerran tästä kissojen nimipäiväkalenterista löytyy nimi Elvis, koska monia kissojahan nimetään tällaisten kuuluisien henkilöiden mm -hmm. mukaan, ja se on tämmöinen yksi hyvin tyypillinen tapa nimetä kissoja, niin sitten näitä, näitä kansainvälisiä julkkiksia on sitten paljon kissojen nimissä, niin Elvis on yksi semmoinen, joka, joka on oikeastaan aika tyypillinenkin Jaa. nimi ollut kissoilla, niin sitten ajattelin, että tuo Love Me Tender sopisi tähän hyvin, koska sitä voi ajatella, että jos on Elvis-niminen kissa, niin sitten se Elvis ikään kuin voi laulaa omistajalleen, että rakasta minua hellästi. Aivan, niin kuin pitääkin. Kissoja niin pitää, pitää, pitää rakastaa kyllä. hellästi. Kyllä. Yes, Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled For my Oitettiin aiheesta Elviksen kappaleella, niin mainitsit, että kissoja nimetään paljon kuuluisuuksien mukaan ja muutenkin tunnettujen hahmojen mukaan. Joo, ja se on oikeastaan semmoinen, että, että jos ajatellaan, että kuinka kissoja nimettiin joskus niin kuin ennen sotia, niin silloin annettiin niin kuin, tällaisia perinteisiä kissojen nimiä, että silloin oli näitä mirrejä ja, ja, ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten, sitten niin kuin, sotien jälkeen niin kuin, huomasi ihan selvästi, että tämmöinen niin populaarikulttuuri alkoi vaikuttaa ja, ja enemmän annettiin sitten tämmöisiä niin kuin, julkisten nimiä. Ja, ja siis suomalaisille kissoille on annettu tämmöisiä ihan niin kuin, suomalaisten kuuluisien henkilöiden nimiä, että joku voi alkaa... Voi vaikka Donner, vaikka Jörn Donnerin mukaan tai, tai joku voi olla vaikka Masan niin Matti Nykäsen mukaan kuulemma ja, ja niin edelleen tavallaan Tuisku, Antti Tuiskun mukaan ja, ja, ja näin, et, et julkisuudesta otetaan koko ajan tämän tyyppisiä ja sitten on vaikka tosiaan, niin kuin Väyrynen, Paavo Väyrysen mukaan ja niin edelleen. Yeah. Eli, eli näitä kotimaisia julkisia, mutta sitten on tällaisia niin kuin, joita on annettu jo paljon pidempäänkin ja monissa muissakin maissa, niin tämmöisiä niin kuin kuuluisia vaikka, vaikka niin historian henkilöitä tai, tai kirjailijoita tai taidemaalareita. Eli siellä kaikki Mozartit ja, ja Gessarit ja, ja Hannibalit ja tämän tyyppiset Kleopatrat ja Kolumbukset mm. on, on ihan, ihan tyypillisiä. Leonardo, Picasso yeah. ja tämmöisiä. No tosiaan, jos ajattelee, että koiralla olisi nimi ja koiraa kutsutaan nimeltä, niin ne on aika vaikeita. Niin. niin kissalle niin. voi antaa tämmöisen, koska sitä ei, niin. tai se ei välitä siitä. Niin. niin. Ja, ja sitten yksi on se, että, että, että niinku kirjallisuudesta on myös poimittu näitä nimiä. Ja, ja nykypäivänä niinku varsinkin nämä sarjakuvahahmot on semmoisia, mukaan on paljon annettu, että on näitä asterikseja ja obelikseja ja, tai näitä Walt Disney hahmoja. Kaikkiä tikua ja takua ja, ja. ja tämän tyyppistä. Tai, tai sitten hyvin tyypillisiä on myös nämä, nämä muumihahmot mm. Tuuva niin muumikirjoista. Eli kaikki nuuskamuikkuset ja pikkumyyt ja hemulit ja tiuhtit ja viuhtit ja tämän tyyppiset. Olen Eli, ihan ihania, niin, olen heroja ihania mies, että on vaikka Viuhti, niin se voi myös käyttää niin, sitä, että on kissa. Niin, niin, että se voi niin myös kuvailla sitä. <laughs> ja sitten kaikki tällaiset Batmanit ja Tartsanit ja Zorrot ja tämmöiset. Pilli <laughs> ja Pulla sitten, ja Monni. Niin, niin, sitten, niin, sitten varsinkin nämä, nämä niin kuin kissahahmot, kissahahmot joo, kirjallisuudessa, joo. niin niin on sitten nämä Pekka ja Pilli ja Pullat. <laughs> tai krumelu. Tämän kirsikunnaksen kissa Krumeluun mukaan, tai, tai sitten tämä sarjakuvakissa Karvinen, eli sitten voi olla ihan ja vaan ja Karvinen ja tai Garfield. Ja, mm -hmm. ja, ja sitten sit nykyään niinku huomaan myös sen, että et kissojen nimet on niinku kansainvälistynyt. Mm -hmm. Eli entistä enemmän annetaan niinku kaikkia englanninkielisiä nimiä, että ne voi olla tällaisia Candy tai Katsi tai Lady tai Darling tai Queen tyyppisiä. Mm -hmm. Voisitko tuota, sanoa, että mistä se sitten johtuu? Olisiko se vain se, että on populaarikulttuuri, enemmän, tulee ulkomailta meille? Vai? Joo, siis kyllä siinä ihan selvästi niin kuin se, se populaarikulttuuri vaikuttaa ja ylipäänsä niin kuin meidän, meidän niin kulttuurin kansainvälistyminen. Joo. Ja mm -hmm. sitten on niin kuin näitä muunkinkielisiä, niin vaikka jotain italiankielisiä kuin Belladonna, Piccolo Rosso, tällaisia. Tai, tai sitten ranskankielisiä voi olla, että moni ajattelee, että kissalle sopii joku Chanel tai niin. Lulu. Tai no nehän on hienostuneita, niin. Niin. ja ne on vähän hienompia. Niin. hienompia <tuh> ja onhan meillä täällä kahvilassa nurrissa on yksi, yksi kissa, jonka mä sain kunnia valita hänelle nimeni ja hänen nimensä on armastus eli rakkaus, mutta häntä sanotaan armas. Ja hän on tyttökissä. Mm. Eikö se, ole, se on suomalainen mies, se miehen nimi? On, armas. armas joo. Joo, joo, mutta hän on armas. Sitten taas lempi olisi tytön nimi, mutta... <laughs> joo, no se tuli siitä, niin. <laughs> se tuli siitä, <laughs> se tuli siitä. Niin. Minä, minä tuli mieleen, että Virossa se on varmaan ihan, sopii kummalle vaan. Niin se on vaikka Virossa, se ei ole sillä on armas, kallis, rakas. Mm. Sellainen, että se ei ole joo. sillä tavalla niin sidottu siihen. Mutta mä, mä olen tavannut ihan, en nyt liity kissaan, en tähän nimeen, mä olen tavannut liattualaisen miespuolisen henkilön, jonka nimi on Armas. Okay. Oh, just. Hän sanoi okay, mun mielestä okay. vielä, että, ihan, että ei ole mikään hirveän tyypillinen olla nimi, mutta ihan kuitenkin niin sanotusti virallinen. Se aika, mielenkiintoinen. aika mielenkiintoinen kyllä. Mutta tämä on niinku ylipäänsä jännä kysymys, että et, et mitkä on niinku kissoilla tyttöjen nimiä ja mitkä on poistien nimiä. Niin, niinku. ja, ja että et onko tällaista eroa niinku kissoilla. Että, et Tarkasti tutkitaan, niin, niin totta kai on aika paljon sellaisia nimiä, joita on. Niin kun, esimerkiksi nämä ihmisten tyttönimet, niitä annetaan sitten tyttökissoille. Ja ihmisten poikanimet, niin niitä annetaan poikakissoille. Mm -hmm. Mutta sitten sillä voidaan leikitellä ihan vapautuneesti. Mm -hmm. Eli tytölle voi antaa poika, pojan nimen. Ja, ja, niin ja, ja sitä, sinulla tämä aino esimerkiksi. Ja sitten nämä monet nimet sanotaan, että se on vaikka nöpö. Mm. tai viiru, niin eihän siitä tiedä, että Siitä ei tiedä, tiedä vielä, kuinka se on. Niin. Mm. Joo. Et niitä annetaan ihan, ihan varmaan aika lailla tasapuolisesti kummallekin. Onko tämä viiru? Mulle tulee aina mieleen semmoinen viirullinen, trippullinen niin. kissa. Onko se sitten siihen liittyen? Kyllä se on. siihen, että aina, aina. siinä Turkissa. Jonkinlainen joo. raita varmaan on. Joo, joo. Mm. Sama joku täplä voi olla niin. koirilla mun mielestä. Aika yleinen mm -hmm. täplikäs koira. niin. <laughs> joo, <laughs> joo, joo. niin. Meillä kanssa se Indi tosiaan hän on tyttökoira, mutta moni, moni sitten on kommentoinut, että eikö Indi kuulostaa niinku miehen nimeltä. Mä oon sitä pohtinut, että... No moni on sitä luullut, että se tulee niinku Indiana Jonesista, mm. että se niinku se sieltä hänen lempinimesä. Se on Indi on ehkä... Mä se se hyvin naisellinen. On, no, munkin Mastuja mielestä. Mä oon se hyvin naisellinen. Mä luulen, että se on, se on just semmonen, joka vailla molemmilla. Joo, joo. Tää on niin hauska juttu täällä. Niin, näin, kerropa joo. se, joo. Joo, niin mä tosta sun... Minna sun kirjastasi. mikä hänen nimensä nyt oli? Iksi sinun nimi. Kisso ja nimipäiväkirja. Niin. Niin sieltä, sieltä löysin tämmöisen hauskan. Joku Anja on kertonut. Ä äitimme antoi hermostuksissaan hieman ikävät nimet kissoille, kun ne eivät osanneet olla sisäsiistejä. Navettaan joutuivat kissat, kusi viskuri ja paska naskali. <lopuhu> niin hauska. Voisin kuvitella, että varmaan joku semmoinen Savolainen tai Karjalainen. <laughs> karjalainen emäntä joka. Antaa <laughs> joo, se kertoo sitä <laughs> Joo, kertoo siitä ihmisen ja kissan suhteesta, <laughs> <laughs> <Joo>, jo. <laughs> mutta mut se on aika aika hauskaa, että useinhan kissoille niin annetaan just tällaisia, niin tällaisia lempinimiä jotka saattaa kuulostaa aika niin pilkallisiltakin. Niin juuri mennessi siis sanoi niin. mut se, mutta sitä, ei se sitä tarkoita. Ei riesakkaan ollut mitenkään niin, niin. Tavalla, vaikka hän tuli silleen vähän niin mutta... Niin, eli, eli tässä on joitakin esimerkkejä sellaisista, että, että vaikka kissalla olisi niin kuin joku ihan tavallinen, että jos se on nyt vaikka nöpö, niin sitten tietyissä tilanteissa sitä voidaankin kutsua jotenkin ihan muuten, että se voi olla joku tosiaan joku Mourumaija tai Pikkupaholainen tai Riiviö tai ronttirutjaket tai Tasmanian tuholainen tai mitä milloinkin, mm -hmm. Vinku Mulla on myös sitten aina tapana kehitellä jonkinlainen pieni runo näistä mun kissoista tai semmoinen, semmoinen, että esimerkiksi Pikku unelma niin hän on Pikku Toivo Tolleliiri, Ompimummin kultahiiri. <tos> <tos> Mä oon vähän, vähän niin kuuraattanut näihin kissoihin. Joo, <tos> <tos> joo. <tos> Kyllä mä luulen, että jokaiselle lemmikin täällä on lempini, lempinimiä lapsilleen. Joo, ja sitten rakkalla lapsella on ei, monta ei, niin, on, niin on, on. Ja sitten täällä on esimerkki sellainen esimerkki, että joku Iivari-niminen kissa. Niin sitten se on niin välillä sitä omistaja kutsuu sitä vaikka Iivanderiks, tai Iivukaks, tai Iivuliks, tai Ippunenpippunen, tai Ipsupipsu tai... Joo, niille tulee kun rakastaa oikein paljon. <laughs> mm -hmm. niin. niin. Niin kuin meidän Riesakin Pasi se oli ensimmäinen. -hmm. Mutta sitten kun mä rakastin häntä oikein paljon, tuli Riesa Kukka ja sitten vielä tuli Katriina siihen perään, rakasti. No. Sillä tavalla ne niin tulee sitten, Jaa. ettei ne heti ole valmiina, niin. vaan siinä saattaa lisääntyä niitä sitten vuosien mittaan. Jaa. Joo, ja sitten se on niinku jännä, että, että tota, joku nimistä tutkija joka tutki näitä nimiä niin keksi tällaisen edustus edustusnimi kissalle, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole vaan niinku tavallinen nimi vaan se on niinku vielä hienompi nimi, mm -hmm. joka on ikään kuin, ikään kuin olevinaan se kissan, kissan virallinen nimi. Eli, eli jos on vaikka vaikka Elmerikissa, niin sitten se ikään kuin se edustusnimi voisikin olla tämmöinen kuin El Elmeri Oliver von Kisumirri. <tos> tai tai tämä oli tämmöinenkin kuin Mirkka Missukka von navetta -kissukka. Ja, kirnauskis, hihana. miumauskis. Tämä oli vielä näin pitkä. Ja, ja, ihana. Mm -hmm. Mirkka, miuku, missukka, fonnavetta, kissukka, kirnauskis, miumauskis. Ihanaa. Voi kuvitella, muistunut. että kun sitä oikein hellittelee ja lellittelee, niin, niin sitten siinä samalla luritella kaikki nämä nimet. Niin. Mm. Mietes, tuli muuten mieleen, onko kissoilla... Sen verran tien koirista, kun itse on niitä kanssa kasvottanut, että niillähän on koirilla aina se virallinen nimi. Mm. Että on toki sen kasvattajan nimi ja sitten ne pennut nimetään yleensä jonkin teeman mukaan, niin kissoilla... Onks rotukissoilla on erilaiset kuin... Näillä tavallisilla. Joo, joo että et, et rotukissuilla niin on sitten näitä tämmöisiä niin kun hienompia nimiä, mitä hyvin harvoin sitten oikeasti käytetään. Yeah. Mm. Eli, eli tota, ne on sitten semmoisia, niin jotka yleensä näkyy vain jossain papereilla, mutta, yeah. mutta harvoin sitten, sitten niin kun varsinaisesti on käytössä. Ja ne saattaa olla tällaisia niin kun hyvin, hyvin pitkiäkin ja tämmöisiä englanninkielisiä, vaikka tämmöisiä esimerkiksi joku joku heaven can wait voi Joo, olla vaikka jo. kissan nimi tai tai impromptu tai mm. tai tämmösi niinku joku niillä pitää olla ne paperit niin, niin protokissoilla niin. niin niillä on sitten tietysti se semmonen hienompi nimi niin Pitääkö niin sitten anna sit, olla joku sitten sieltä ulkole. niinku usein usein niinku otetaan sitten niitä lyhennellään sitten että se mm, kissan mm. kutsuma nimi saattaa sitten niinku pohjautua siihen, yeah. siihen viralliseen nimeen mutta onko sitten tavalliset ihan tavalliset lainausmerkeissä, mutta niin, tämmöiset normikissa, niin. niinku mitä rekisteröidäänkö niitä sitten jollain nimillä Suomessa johonkin? Ei, joo, siis tota, joo, siis oli oikeastaan niin tässä nimipäiväkalenterin kokoamisessa semmoinen aika iso hankaluus, että, että kun rotukissojen nimet löytyy kyllä, hmm. mutta, mutta eihän ne ole niitä nimiä, mitä kissoista joo. oikeasti käytetään. Joo, ei, joo. Niin, niitä ei kannattanut tuohon nimipäiväkalenteriin ottaa, vaan siinä nimipäiväkalenterissa on niin tällaisia ihan aitoja kissojen kutsumanimiä, jo, jota sitten... Sitten tota löytyi monista muista lähteistä, eli meillä ei ole yhtään sellaista niinku tietopankkia, mistä voisi niinku vaikka katsoa, että mitkä on Suomen kymmenen yleisintä jaa, kissan jaa. nimeä, kukaan ei tiedä sitä. Mm -hmm. mutta, mutta sitten on niinku näitä erilaisia tutkimuksia, graduja ja muita tehtyjä, niihin on koottu aika isojakin kissa-aineistoja ja sitten internetistä löytyy kaikenlaisia kissan nimikokoelmia ja, ja muita ja kun mä tein tätä kissojen listaa, niin, niin sitten vaan pyrin siihen että mahdollisimman erilaisia nimiä tulisi siihen mm. niin että se olisi mahdollisimman monipuolinen sitten se kokonaisuus. Ja sitten näitä ihmisten nimiä, kun on kissoilla, ne ovat sitten ihmisten kalenterissa. Joo, mutta, mutta mä otin kuitenkin jonkin verran niitä ihmisten joo. nimiä mukaan, koska mä halusin, että se kissojen nimipäiväkalenteri niinku kertoo siitä, että minkälaisia ne kissojen nimet oikeasti on. Oikeasti. Ja niin, niin sitten niin, siellä joo. on niinku myös niitä. Ja. Joo, joo. Ja toihan on toi Minna Keinänen tehnyt. Myöskin kirjan Kissojen Suomi. Katit historian poluilla, joka on myös äärettömän mielenkiintoinen kirja. Ja. Että suosittelen luettavaksi. Mistä se kertoo? Se on kai, siis ihan kaikesta, miten, miten kissat ovat. Tietysti mistä ne on alun pitää lähteneet ja miten ne sitten ovat täällä Suomessa. Kaiken kaikkiaan, millä tavalla. Ja. Millä tavalla ja missä yhteyksissä niitä ja miten niitä pidetään ja hoidetaan. Ja, ja. ja tuossa oli aika mielenkiintoinen myöskin se, että miten, miten niitä on niin sitten kotoutettu. Mm. Et meillähän on tästä aiheesta tulossa uusi ohjelma, jossa me kerromme, kerromme siitä, että kun uusi kissa tulee ja. taloon, missä on jo ennestään, että miten, miten se, niin siinä sitten selvitään. Mutta mm. tuosta voidaan ottaa sitten niin, pieni pätkä, se on aika mielenkiintoinen tuo. Joo, ja tämä Minna Keinänen on tosiaan itsekin tehnyt gradunsa nimistä. No, okay. Eli on no, joo, joo, joo. tutkinut niitä siinä mielessä enemmänkin. Ja Facebookissa hänellä on tämmöinen sivustu kuin kissakas. Mm, no, kissakas. niin, kissakas. totta. Joo, jo. kissakas, joo, jo. joo. Mm. Että hän on erittäin tuottelias, tuottelias melkein tuon kissaihminen. Tämä on yllättävän tasa monisyinen aihe kissojen nime, että mm. ei, oh. ei olisi arvannut. Ei olisi arvannut. Minusta se oli varmaan jossain Minnan jutussa, missä minä törmäsin tähän ja sitten otin, minä mm. otin sinuun minun yhteyttä, että nyt, nyt että olisi mukava, mukava saada. Ja niinpä suostutkin tulemaan tänne Jaa, sitten, oli tosi hauska Näin, Oli Mullekin ihan yllätys, kun mä että nimet on nimiä ja mm. niitähän nyt annetaan. Ja mm. mä oon koskaan pohtinut sitä, että mikä, mikä siinä oikealla taustalla sitten. Mua kuinka iso projekti tämä sitten on ollut, koota nimipäivä nimipäiväkalenteri. Siis kyllä se oikeastaan oli, oli siinä mielessä, että tietysti oli paljon niin näitä, näitä valmiita tutkimuksia, eli näitä graduja, mistä löytyi sitten näitä, näitä isoja nimiaineistoja, mutta sitten se varsinainen työ oli vaan sitä, että ensin niin selvitti sitä, että minkälaisia nimiä näille oikein on annettu ja sitten, sitten niitä eri nimityyppejä sitten valitsi mahdollisimman paljon sinne. Eli, eli nyt tässä nimipäiväkalenterissa, joka tehtiin siis vuodelle 2012, niin siellä, siellä sitten löytyy kaikkia näitä sekä suomalaisten julkisten nimiä, että ulkomaalaisten julkisten nimiä, että sitten ihan näitä perinteisiä suomalaisia kissojen nimiä ja, ja. ja kaikenlaisia kuvailevia. Sitten on vielä tämmöisiä niin sanoja, jotka ei välttämättä edes tarkoita mitään, mm -hmm. että joku foffo tai jo, siis joku tämän tyyppinen, joka on vaan pelkästään. Mm, mm. Ne niin kuulostaa hauskalta. Niin. Niin. Mutta niin. Tämä on niin uusi juttu nyt, että tähän ei monta vuotta vielä ole ollut, mutta onko teille mitään aikomusta tarkoitusta sitä, sitä pitää niin päivittää pitää ajan tasalla sitten, että jos tulee Kyllä sitä varmaan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa vielä päivittää. Joo, et ei vaan Joo. vielä tarvitsekaan. Mm. tarvitsekaan tietysti mutta jossakin mm. vaiheessa. Joo, ja sitten tosiaan nämä suomalaiset kalenterin tekijät, niin sitten, sitten sitä käyttää niin että esimerkiksi toi ajastokin, joka vuosi ja päivän <laughs> kalenterin, Joo. joka on sitten myynnissä, myynnissä kaikissa kirjakaupoissa. Ilija niin, sinäkin meille tänne kattiläilijon, mm. kiitoksia joo, paljon. Joo, ihan <laughs> laittaa kuvaa siitä tuota meidän Facebook-sivuille. Mm. Mm. Joo, joo. Jo. Voitaisiin tähän väliin taas, ollaan taas höpitty. <laughs> no, niin mielenkiintoinen, aihe, huomaa kuinka aika lentää. Mutta voitaisiin taas kuunnella musiikkia tähän väliin. Mm, seuraavaksi Madonnaa, laitetaan soimaan. Ja tämmöinen ihan hyvin klassinen kappale kuin Papa Don't Preach. Joo, eli, eli tämän valitsin ihan sillä, sillä perusteella, että Madonna löytyy myös täältä kissojen nimipäiväkalenterista. Eli, eli Suomessa on Madonna-nimisiä kissoja, ja silloin on ihan paikallaan sitten soittaa heillekin Madonna. Mm -hmm. yes. Kuunnellaan. Jos pohdittiin sitä, että tuota, miten nämä kissojen nimet on sijoittunut tänne, siis minä päivänä Mikin nimi, kerroksä Minna siitä meille vielä jotakin? Joo, siis siellä on niin kun monien nimien kohdalla... Niin kun Tuli, tuli sellainen tilanne, että et, et pystyi niinku sijoittamaan niitä samoille päiville kuin millä ne nimet tai samantyyppiset nimet on niinku tässä ihan tavallisessa suomalaisessa ihmisten nimipäiväkalenterissa. Mm. Eli kun siellä on joitakin näitä ihmisten nimiä, sanotaan vaikka kuin Olga, niin se oli sitten ihan selvää, että se laitetaan samalle päivälle kuin millä se on, päivälle, se on yeah. tässä suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. Ja sitten samalla tavalla semmoista, jotka niinku muistuttaa näitä nimiä. Mm. jos meillä on nimipäiväkalenterissa vaikka Fanni. Niin sitten jos on kissan nimi Fani, mm. niin sitten se mm -hmm. laitettiin niin kuin samalle päivälle. Ja, tai sitten joku Jusu, että kun meillä on sitten Juuson päivä. Sitten, yeah. sitten se Jusu laitettiin siihen, siihen Juuson päivälle. Ja, ja sitten, sitten semmoinen periaate, että, että jos on tämmöisiä niin nimiä, jotka tarkoittaa samaa, niin sitten ne laitettiin sitten samoille päiville. Et sanotaan, että sillä oli vaikka Candy ja Karkki, niin, niin ne mm -hmm. löytyy sitten samalta päivältä tai sitten Bos ja Pomo, <laughs> jotka <laughs> merkitsee ihan samaa. Tai Jellona ja Leijona on tietenkin sitten samalla päivällä. Joo, siellä voi sitten niin emäntä ja, tai isäntä ja kissa viettää nimipäiviä mm -hmm. samalla niin, päivänä. Niin. niin, joissakin tapauksissa. Joissakin no. tapauksissa, Jaa. niin. No, Miten katsoitte niitä nimiä suomenkielisestä kalenterista, mutta mitä sitten ruotsinkielinen nimipäiväkalenteri Suomessa? Siellä... No, no, si siinä on yleensä sellainen periaati, kanssa, että et jos meillä on sama nimi sekä suomalaisessa että suomenruotsalaisessa kalenterissa, Jaa. niin ne on samalla päivällä. Jaa. Eli et silloin se, niin kun ne on myöskin sitten, esimerkiksi tämä Olga, Nimi, niin se on, siis suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on Olga ja Oili ja. sillä päivällä ja sitten suomen on Olga. Niin sitten mm. se kissan nimi Olga on ja. sitten samalla. Mm. Mutta sitten siellä oli myös sellaisia, kun meillä on näitä kalenterin virallisia merkkipäiviä, et sanotaan, että meillä on vaikka Agrikolan päivä, joka on suomen kielen päivä. Mm. Silloin oli sitten kiva sijoittaa oikein, oikein niin perinteiset suomalaiset kissan nimet, niin kuin kolli ja kölli. <lacht> <joka> on, <lacht> <lacht> niin hyvin pitkään niin tunnettu tällaisina suomalaisina perinteisinä yeah. niminä. Mm. Ja, ja sitten taas Aleksis Kiven ja Suomalaisen kirjallisuuden päivälle tuli taas kissan nimet Killi ja Killinen, jotka on myös tällaisia niin suomalaisia perinteisiä. se veljauksessa oliko. Niin, joo. Joo, ja oliko se Killi juuri muistaakseni joo. ihan heti. Olen ja ja sitten, sitten taas tota Topeliuksen päivällä, niin, siis Sakari Topeliuksen päivällä, niin siellä on taas kissan nimet Saku ja Sasu. Joo, joo. joo, joo, eli, joo. eli ne liittyy tällä tavalla. Joo, joo. Aika hauska juttu kaiken kaikkiaan, kun nyt, nyt tätä on tässä käyty läpi, niin en tosiaankaan ollut oikeastaan ajatellut koskaan. Olen nähnyt niitä joitakin mainosjuttuja, missä on kissojen nimiä ja sellaisia, mutta niissä on kai aika erilaisia. Ne ei välttämättä ole tällä tavalla. Että, että tästäkin asiasta on tehty ihan näin virallinen juttu. Niin, en mä arvan, että se olisi näin niinku tarkkaan jaa. Jaa, niin Ja sitten, sitten jos ajattelee niinku tällaisina... Niinku Nimityyppinä, niin kyllä nämä kissanimet on ihan omanlaisiansa. etkö ne on niin sellaisia kissamaisia ja se on <tos> niin ihan on, Niin kuin puhuttiinkin, niin erilaiset, niin. erilaiset ne nimet. Että niin. et kissaa kuvaa enemmän semmoinen pehmeä. Mm. Ja sitten mielenkiintoinen juttu on sekin, että et, et jos katsotaan, että minkälaisia kissanimiä on niin kuin muissa maissa. Ja. Esimerkiksi muissa Euroopan maissa, niin siellä on hyvin samantyyppisiä. Niin kuin ja, ihan jaa. perinteisesti jossakin Saksassa voi olla niin kuin vaikka tällaisia M-alkuisia paljon ja joku Miina ja siis tämän tyyppisiä ja. Niin myöskin sitä, että kaikissa kulttuureissa ei ole kissoilla nimiä. Joo, siis se, se on oikeastaan aika... Niin Tällainen peruskysymys, että <lacht>, miksi kissoja ylipäänsä nimetään mm, mm. Ja, ja miksi kaikkialla ei nimetä. Eli mm -hmm. se yleensä menee niin, että et silloin kun kissoja on niin kun todella paljon, niin kun jossakin vaikka Rooman raunioilla niin kun on niin kun satoja niitä sellaisia kulkukissoja, niin eihän niillä ole minkäänlaista sellaista läheistä suhdetta ihmiseen, niin ole, että tietysti. ihmisellä olisi niin tarve kutsua niitä nimeltä. nimeltä et, Kissasta tulee, tulee niin kuin ihmiselle semmoinen tärkeä kumppani ja, ja läheinen. Niin, niin läheinen. Silloin, silloin sille annetaan nimi. Mm -hmm. Mutta sitten jos se on niin mikä tahansa metsäkissä, kulkukissa, katukissa jossakin, niin ei välttämättä sitten saakaan nimeä. Yeah, yeah. Mm -hmm. Ja nämäkin on täällä, täälläkin kahvilassa, kun nämä on suurin osa löytökissoja ja samoin mulla kotona, kotona niin ne ei välttämättä sitten opi sitä nimeänsä. Tuntemaan. Mm. Esimerkiksi täällä kahvilassa, niin eihän täällä kukaan ole koko aikaa puhumassa niille. Paitsi Armaalle tietysti. Armas, Armas. <tos> en varmaan kohta tietää kyllä nimensä, mm. mutta... Mutta niinku mullekin nyt tuli tämä Uskissa ja hänelle oli annettu nimi Aksel, mutta kukaan ei tiedä, että mikä hänen oikea nimi on koskaan ollut. Että hän on ollut jossakin ehkä. Mm. Niin, mm. niin hän, ei, hän ei tunnista sitä nimeänsä. Vaikka mm. mä kuinka yritän niin kuin aina yhdistää häntä nyt Aksel. Mm. Mutta ei, ei, ei perille vielä ainakaan. <laughs> Joo. Että se on, mutta kyllähän yleensäkin se tuntee nimensä. Kyllä ihan, että kun sille juttelee, ja mm. kun kyllä, niin heti kääntyy päätä. Ja. Kyllä mä tiedän, tiedän, mutta en nyt välitä tällä hetkellä <laughs> vastata sulle. <laughs> Minulla itseasiassa <köhön> tuli nimistä vielä mieleen. Mulla on Mun ystävä, Juho, joka on meillä ollut Katti-radiossakin vierään, on ollut joo, niin heillä, on nyt, heillä on nyt kaksi kissaa jo perheessä. Niin. Niin he on nimennyt kissansa tähän Juhon tyttöystävään liattolainen. Niin tota, heidän ensimmäisen kissan nimeksi tuli Bulve, ja Bulve tarkoittaa perunaa <lacht> <Liatto>. <lacht> Ja tää toinen on nyt... Tota, se oli piene tai pienes tai pieni. Joku tämmöinen tarkoittaa se tarkoittaa sitten voikukkaa. Mm. Se... Ei voikukka. <laughs> niin. Ei tulisi ihan heti Jaa. mieleen. Joo, me, meillähän on myös sellaisia niin kissan nimiä, jotka on, niin tällaisia ihan tavallisia niin suomalaisia sanoja, joista niin ajattelee, että ne ei nyt välttämättä millään tavalla niin kuvaile sitä kissaa, eikä, eikä muuta Sanotaan, että jos joku on vaikka joku nappi tai, tai, tai, tai, tai manteli tai, mm -hmm. tai, tai jotakin, niin niin se voi olla niin kun ihan vaan joku kivan tuntuneen suomen sana, josta Jaa. tulee tällaisia mukavia niin mielikuvia. Tai joku rusetti tai pumpuli tai salmiakki tai Jaa. mango. Jaa, hei, <laughs> niin just, hei just kertoi, että tää meidän pulvekissa, kun se tuli, tuli taloon, on niin hän sanoi, että Vaikutti sen verta yksinkertaiselta, niin siksi hänestä tuli peruna. <tuksella> Se pottu voi olla. Suomalainen kissa. <tuksella> niin ja nyt kun tämä tulee ulos lauantaina 24. Päivä syyskuuta, niin silloin viettävät napero ja nappi nimipäiväänsä, mm, että, että onneksi olkoon sinne, jos on tällaisia kissoja kuulolla. <tuksella> Ja täällä kahvilassa on yksi kissa, jonka nimi on Pummi, mm. mutta se on tuota eestiläiset antaneet sen nimen ja se ei tarkoita todellakaan sitä, mitä se suomen tarkoittaa, eikä se tarkoita muutenkaan yhtään mitään. Hän on Pummi ja hän viettää nimipäiviänsä 7 päivä heinäkuuta. Ja Silloin me muistamme kalendetta. kyllä sitten. Ja. Joo, me muistamme kyllä Pummia sitten. Ja näitä tosiaan on tällaisia kissanimiä, jotka ei tarkoita yhtään mitään. Eli sanotaan vaikka tämmöiset, kun Bobo tai Bubba tai dussa tai Fiffi tai... Tämän mm, mm, et, jotka vaan niinku äänteellisesti kuulostaa sillä lailla niinku kissoille sopivilta. Yeah. Musta kertoo myöskin se, että kissan omistajasta jotakin. Mm. Mulla ainakin tulee heti mieleen että jonkinlainen hahmotosta, että mikä Bubben mm. äiti voisi olla minkä näköinen se voisi olla tai joku Fiffi. varmaan joku... Ihminen, joka nimeää kissansa Napiksi, on hyvin erityyppinen kuin ihminen, jonka kissaa vaikka Kleopatra tai Figara. Joo. Ja varmasti <tos> niin. siinä on jotain niin. sellaista jännä. jännä, ja niinhän se pitää ollakin. Ahaa, oh, Ja lapsellekin annetaan nimi sitten, mm -hmm. mistä se sitten mm -hmm. Mutta näillä ei ole niin hirveän. Paitsi nyt ainoa resukalla oli vähän vaikeuksia. Miten <tos> <Identitehti tos> niin. <tos> No niin, meillä rupeaa olemaan ohjelmapaketissa aika rupeaa käymään vähin. Oli hirveän mielenkiintoista keskustelusta. oli lakkaista. todella mielenkiintoinen. Tunti tullut kasaan ja hujauksessa. <laughs> Joo, <ettei> huomaakaan kun <laughs> hetkinen. Ja on niin jännitin tätä, mitä tästä tulee. <lopuksi> no mutta kahden viikon kuluttua sitten taas seuraavan kerran. Niin, teemme ihan aihettaen en uskalla nyt vielä panna mitä, mitä sieltä tulee. Mutta kahden viikon kuluttua meille tulee seuraava. Ohjelma on tulossa, kyllä. Joo. <lopuksi> ja minä otan loppukevennyksenä ihan tämmöisen kissat tuolla hyppitunut kahvilaan puolta. Me haluaisin Oho. Otan tota, loppukevennyksenä tämmösen kirjailija Mark Twainin kerrotaan sanoneen, että Luomakunnassa on vain yksi olento, jota ei saa alistettua piiskan alle. Se on kissa. Jos kissa ja ihminen risteytettäisiin, se olisi eduksi ihmiselle, mutta haitaksi kissalle. Näin on. Aivan. Moikka kaikille. Kiitos. moi Moi moi. moi.